o kullo balaletin final më dhezët të ndëruar gjeja më madhe për të cilën në ka urdhuruar Allahu i më dëruar është që ne të njësoj më ta është që ne të adhurujnë vetë më ta ose si shqua në ndryshe të uhidin Gje e me ma dhe për cilën e ka urdhur Allah i madhuruar është të uhidi Dhe të uhidi dhe të thot Ta njësosh Allah u në madhuruar Në ato gjera që i takojnë vetëm ati Do me thënë Ato që i takojnë vetëm allahu Të mësja japësh dhe mësja dedikosh As kujtje të përveçti Kërë është të uhidi Kjo është njësimi Allahut për të cilin jemi urdhuruar ne si musliman Dhe për të cilin kanë urdhuruar të gjithë profetët po pujtë të tyre Për këtë të uhid ka kryuar Allahu që i dhe tokën Për këtë të uhid Allahu ka kryuar gjindë dhe njerëzit Për këtë të uhid Allahu subhanuat e ala ka dërguar profetët Për këtë të uhid Allah i madhëruar ka zbritur librat Për këtë të uhid Allah i madhëruar ka bërë ditë në gjukimit Për këtë të uhid Allah subhana wa ta'ala ka kryuar gjenet dhe gjenemin Kjo të thot Se të uhidi është gjeja më madhërshtore që eksiston në univers Dhe që është të më kërësore që duhet adi shdo musliman Për parë namazit për para zekatit, për para e gjerimit, edhe për para haqjit, edhe kjo të uhid është kuptimi fjales se Allahut, kuptimi fjales se ka thënë Allah u fa'lem, ennehu la ilaha illallah, dije se nuk ka ta dhuruar tjetë të përveç Allahut, dhe fjales se ka thënë profetit sallallahu aleyhu sallem, e është nërtuar e islami në për shtylla, edhe shtylla e parë është, tanisosh Allahun adhurim ose ka thane te dheshmor se nuk ka ta adhuruar tjetër përveç Allahut dhe të dyja janë me një kuptim. Gjithashtu kur e dërgoi Muadhin në Yemen i tha, "Le të jetë gjëja e parë për të cilën do të urdhosh njerëzit që ata ta adhurojnë vetëm Allahun e mëadhëruar, ta adhurojnë vetëm Allahun e mëadhëruar dhe të largohen nga adhurimi i çdo gjeje tjetër përveç tij." Kanë thënë djetarët, Allah i madhëruar e zbri të Kur'anin edhe të gjithë libër të qëlorë për të tërguar njerëzët të uhidin. Ma dhe kanë thënë disa djetarë që i gjithë Kur'ani, në afilimi, dhe e në fund, fletë vetëm për të uhidin. Dë thonë ju si, duke pasu pa asyës se në të, të tërgohën dhe ligjet, tërgohën dhe histori, Sikur se flitë dhe drejt për drejt për të uhidin E po u them Që fjale djetarve të rëgon Dhe thot Që Allah subhanu wa ta'ala Ka folë për të uhidin në mënyrë të drejt për drejt në Kur'an Dhe ka folë në mënyrë indirekte Mënyrë indirekte është që Allah i madhuruar ka të rëguar historit në Kur'an Dhe do bia këtër historive të rëgon Përfundimin e mirë të atyre njerëzve të cilët kanë njohur Allahun dhe përfundimin e keq të atyre të cilët nuk kanë njohur Allahun, por i kanë bërat i shok na udhurim. Prandaj po ti lexosh të gjitha historitë e Kuranit pa përjashtim. Ndash lejo historinë e Jusufit alayhis salam, apo të Ibrahimit alayhis salam, apo të Musat alayhis salam, apo historinë e Isait alayhis salam. Apo, apo, të gjitha i së të rritë, të regojnë një përfundim të qartë të atyre që njësënë Allahun përfundimin e mirë, përfundimin e fitores, përderi sa ata e njësënë Allahun e mëdhuruar. E dhe në të kundërt, përfundim e atyre që i kundërshtuak të profetë në këtë të qështë e mëdhore, në qështën më mëdhore të universit, në qështën njësimin të Allahun e mëdhuruar, përfundimit të rrisë e shkaterimi, si sotë Allahun fëkullën, akadhën dhe bidhëmbi, dhe shdo njëri për tyre, ne e ndëshkuam për shakë të gjunafit ti, faraonin, karunin, hamanin, adin, thëmudin, shumë po pojë, Allahu subhanuatare, i shkateroj, sepse kundishtuat të uhidin. E gjithë të gjërë që po u them, dhezër të regojnë për madhështinit të uhidit. Për këta në syë, Detyra e parë që duhet të njohë njeriu në fenë të tij është të njohë tauhidin. E ka për detyrë të njohë të më shumë se ka për detyrë që të njohë namazin, se si falet. Se nuk i bën vlerën, nuk i ka dobi namazin njeriu, nëse ai nuk i Allah në më e njoh son Allahun e mëdhëruar. Prandaj ai person i cili falet, por ai e bën shokollahun adhurim, ose beson se dikush përveç Allahut ka të, të drejtë hi takohet me Allahun e mëdhëruar, ai nuk i bën dobi tauhidit i tij. Më fali, nuk i bënd të ubi namazit ti, për dhejë sa nuk ka të uhjidin, nuk i bënd të ubi namazit ti, nuk i bënd të ubi e gjerimit ti. Ka thënë Allah për profetet, për profetet të dërguarit Allahut, o lo është rakule habita anhum ma kanu jamenum. Ka thënë si kur ata dhe të të bënd në shokë Allah në dhurim, Allah dhe të afshin dhe të gjitë mund të tyre. Kur Allah dhe të të lojfjare për njerëzit më të mirë, Por njerëzit më të mirë, për profetët, nëse i bëjnë ata Allahut shok, Allahu ka për ta fshirë tër punën të tyre. E çfarë mund thuhet për të tjerët? Gjithashtu ka thënë Allahu subhanahu wa taala: "Fotu leina shartu la yahbatuna amaluka wa la takuna min al-khasirin." Fot, nëse ti bën shok Allahut i drejtosit profetit e tij sallallahu alaihi wasallam, nëse i bën shok Allahut, atëherë do të fshi Allahu punën tënde dhe do të jesh për të skatëruarve.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 Ndërkohë që nëse njeriu njëson Allahun në madhore dhe nuk i bën atë shok, në asgjë, ato gjunafe të tjera që bën njeriu janë më të, më afër Mëshirisë së Allahut Subhanuhu Teala se çdo herë. Por edhe transmetohet në hadithin ku thotë se Allahu Subhanuhu Teala thotë: "O biri i Ademit, sikur të mvishti mua me gjunahe që mbrrin deri në qiell, më po ti nuk e bën mua shok. Nuk e bën mua shok Allahu Subhanuhu Teala. Do të vihu në këtë mas të madhe me mëshirë nëse tim vjen mua me gjunafet dhe qel, dhe nuk e për mua shok nuk ke dhënë e, mëllahu, e ke dhe në të hak që i takovat e mëllahu e ke njësura allahu në shdëgje që i takovat e mëti po të allahu subhanët arun do të dhvi me këtë loj maset madhe me mëshirën time e do t'i fshit gjithë, gjithë gjunafet shikonin sa vlerët madhe ka të uhindi dhe sa i ranë dhe shirëku e kunde dhe të uhindi dhe shirëku Po nisosh Allahu, kjo është detyrë kryesore e dobësimtarit dhe e kundër të ti bësh shokollat, kjo është gjunave më imas si që nuk e fal Allahu subhanahu wa taala. Tott Allahu i madhëruar, inna Allah la yaghfiru yushrake bihi wa yaghfiru ma dun zalika liman yasha. Allahu nuk e fal ti bërat ti shok, dhe fal për vetë këtë, domun për vetë shirku, çdo gjë që do ai. Domethën në shirku, nëse një person vdes duke i bërë shokollat madhëruar edhe delë për para Allah të të një gjukimit, për të nuk ka mërshirë dhe asë falje fare. Nuk ka falje. Sepse nuk kishtë asë njëllë justifikimi që të nërgoshë nga madrështia Allah dhe nga dhurimi ti, dhe nga njësimi ti, e të adhonë të diska tjetër, ose të besonë të diska tjetër përveçë Allah subhanu ta'ala. Për këta arsue, Allah i madhëruar, shdoj gjunafe falë për veç shirkut, sepse shirkur në të vërtet nuk ka asë një loj nëzitje e nje shpirtërore të njeriut. Në i koj që gjunafe të tjera mund të keni një nëzitje shpirtërore të brezhme të njeriut, shirkur nuk ka asë një loj nëzitje til, vetë të mpislikuj njeriut të shqeqështu njeriut që të bjenë shirkë. Për këta arsue, duhet i një të ruhet p Allahu subhame ta'ala ka thënë në Kur'an Innehu ma i gjushëk billahi fa ka dëharëm Allahu alaihi lë gjennet o ma uahun nar Thot, a i që i bën shokën Allahu, Allahu ja ka bërë ati ja haram gjenetin, ja ka bërë Allahu të në luar gjenetin dhe vëndit i rëzjarri E këto argumentet të regojnë për rëndësin e madhe që ka të uhidi edhe në dëshkimin e madhe edhe problematiken e madhe që i hapë shirku një rjutë si në këtë jetë dhe në botën tjetër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 Edhe ashtu ka treguar që ai që largohet nga pergjithimi i Allahut nga njësimi i tij, atij do t'i vendosë Allahu një shejthan, një xhin që do të ta kët shok atë dhe do ta nxjidhë për punë kshia që të hynë të dy në xehnem. Të gjitha këto si ndeshkim për njeriu pse është larguar nga njësimi i Allahut subhanuhu te ala. Atëherë lëzer detyra kryesore e një kush është në jetë? Ësht ajo detyrë për të cilën ai është krijuar që të njohë ç'është njësimi i Allahut. Si mund të njësoj Allah njërë ju Edhe unë po u them Edhe po u them Edhe për e për sëris Që njësi me Allahot është gjerë kërësore Dhe shumit se e njerëzë nuk e njohin e ta Shumit se e njerëzë nuk e njohin e ta Mund njohin pak gjara Dhe shumë gjara për ti nuk i njohin Edhe pse ato e shumë kërësore Dhe shumë të rëndësishme Por anë ashkaluar Për këta rështu e shumë njerëzë nuk i njohin e ta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 Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi e gjemain. Lëzën dëruar, shfar duhet që njeriut a njohë të uhidin? Shfar duhet njeriut që t'a njohë të uhidin me që këtë uhid që ka gjithë qështja më kërësore në jetën e njeriut. Me që të uhidi që nga qështja më kërësore për cilën ka fol në Kurani. Po u themë, Çdo njeriu mund ta njohë atë duke lexuar Kur'anin, disa ajete koranore, edhe fjalët e profetit sallallahu alejhi dhe sellem. Dhe për këtë arsye Allahu i Madhëruar ka urdhëruar profetin sallallahu alejhi dhe sellem të lexojë njerëzot Kur'anin, sepse Allahu i Madhëruar në Kur'an e ka shpjeguar tauhidin dhe ka shëruar të në formë më të qartë. Në këtë formë që po të lexojë njeriu, detyrimisht që ai do ta kuptojë tauhidin. Edhe po të lezuet hadithet e Profetit sallallahu alajhi wasallam detyrimi që do të kuptoj tauhidin. Po ti lexoj llojet e shirkuut edhe format që ka treguar Allahu në Kur'an do ti kuptoni ato dhe do ruhet për tyre sikurse të llojet që ka përmendur Profeti sallallahu alajhi wasallam në hadithe të sakta. Sepse Allahu më dhëruar e ka urdhëruar Profetin sallallahu alajhi wasallam që të lexoj njerëzën e Kur'anit. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an: "Kezalika arsalnaka fi ummetin qad khalat min qablha umam" li tetlu alayhim alladhi ohayna ilaykum yakfuna birrahman kështu ne kemi dërguar ty tek një popull por para ti kanë qenë popuj të tjerë që ti do lexosh atyre ato që të kemi shpallur ne ndërkohë që ata e mohojnë mëshiruesin domethënë më detyra e profetit kush ishte detyra e profetit ishte që të lexonte njerëzën e Kuranit sepse me leximin e Kuranit ata kuptonin të vërtetën kuptonin teuhidin Kuptojnë të shqirgu, që të ruëshin për shqirgut, edhe të njësonë në Allahun duke kryrë të vahidin. Gjithashtu ka thënë Allah subhanu e talë në Koran, U të luma uhi lejkemi në kitab, ledzoj ajetet e Koran e Libër që të nëshpa allur tën, ledzoj ajetet që të nëshpa allur në Libër, Gjithashtu të thëtë Allah subhanu e talë, O en eqlu al-Koran, në më dhe një murdheruar gjithashtu që të ledzëj Koranin. Për në dhe tjore musimani është që ta kuptoj të doohit të ledzëj Koranin, liberinë Allah, të cilë e ka zbërtur Allah si u zim. Edhe kjo është dhe tjore shtë do musimani. Që e të ledzëj Koranin, manë të, të cilit mund të kuptoj të që ështën më bazë, më kryesore, për cilë e ka nevoj njeri që të shkëtoj në botën tjetër, që është uhidi, edhe të Allahu subhanu wa ta'ala ka shpeguar të në formë më të qartë Dhe ka të rëguar Shumë a jetë për të uhhidin Shumë a jetë për shirkun Që njerëzit të ruhen Që të shpëtojnë nga zërë gjehnemit Që të hynë në gjenet Që të fitojnë në të dyja jetët Njërë po njerëzit Largojnë nga Kurani Largojnë nga suneti profetis Sallallahu a.sallem Dhe përdojnë logikën e tyre Dhe mantës e logikët a humbasin N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 Përso të shihon të tregosh njerëzut vërtetën tauhidin, njësimin e Allahut, dhe lexo atë kuranin. Muam vim për shtypje dhe çuditëm se si krishterët na e kanë marrë këto lloj mirësie dhe ata e përdorin kurse ne nuk e përdorim. Po shuditë ti shohësh krishterët duke hapur librin e tyre të Biblës dhe ua lejnë njerëz të thjesht, kurse ne libri i Allahut, për cilin na ka urdhëruar Allahu që të uajë lejmë njerëzve, ne nuk e hapim atë, u flasim fjalët tona, flasim me filozofinë tona.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 Ta bëj xheneti vendin ton, të na ruaj nga zëri i xhehenemit, dhe na bashkoj me profetët, dëshmorët, njerëzit e mirë, të devotshmit, Allahu shpëtoni me të gjithë.